Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, Glaub mir, nur. Es war ein schöner Sommertag auf der Felseninsel. Die Sonne schien vom blauen Himmel. Die fünf Freunde hatten vor einigen Tagen ihre Zelte hier aufgeschlagen, um auf ihrer Lieblingsinsel zu campen. Nachdem die Kinder den ganzen Vormittag gebadet und im Sand gebuddelt hatten, brieten sie gerade Würstchen auf ihrem kleinen Grill, als sie ein Motorengeräusch hörten. Seht mal, ein Hausboot. Ein Hausboot? Sieht aus, als wollten die hier anlegen. Was meinst du? Nadine werde ich über was erzählen. Hey, Sie! Sie dürfen hier nicht anlegen, das ist Privatbesitz! Privatbesitz? Wem gehört denn die Insel? Mir! Und ich will meine Ruhe haben! Hör mal, George. Unsere Ruhe hatten wir doch jetzt schon seit drei Tagen. Ist vielleicht mal ganz nett, besucht zu bekommen. Das sind bestimmt so komische Touristen. Sieh dir nur mal dieses Boot an. Es scheint so ein alt Hausboot zu sein. Lass uns doch wenigstens mal hören, was sie zu sagen haben. so gut. Hey, aber unsere Würstchen behalten wir für uns. Alles in Ordnung. Sie dürfen anlegen. Seien Sie vorsichtig. Der alte Steg ist schon ein bisschen wackelig. Hallo zusammen. Hallo. Wir wussten nicht, dass die Insel Privatbesitz ist. Dürfen wir trotzdem hier ankern? Der ist ja schon gut, Timmy. Naja, wenn es unbedingt sein muss. Hallo, ich bin Sarah Ford. Das hier ist meine Schwester Diane Hallo. und unser Assistent Felix. Was? Ich hoffe, wir dürfen ein paar Tage hierbleiben. Was wollen Sie denn hier? Wir sind an einer wissenschaftlichen Theorie interessiert. Felix, ist das Boot ordentlich verteut? Ich kenne meine Aufgaben. Und äh, über was für eine Theorie reden Sie? Meine Schwester studiert Archäologie und ich bin Geografin. Sarah will gerade ihre Magisterarbeit schreiben. Mhm. Ihr Vater ist ein steinreicher Reder, der jede ihrer Ideen finanziert. Immerhin finanziert er auch dein Gehalt, Felix. Ja. Und außerdem hat das nicht das Geringste mit Sarahs Theorie zu tun. Jetzt regt euch mal wieder ab, ihr beiden. Ihr nervt. Also, ich habe da eine Idee. Ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber Felix hat mir ein Unterwasserbild dieser Gegend gezeigt, das einige seltsame Formationen auf dem Meeresboden zeigt. Die sehen künstlich aus. Künstlich? Ja, das heißt von Menschenhand gemacht, nicht natürlich. Und ich möchte untersuchen, ob es sich um Reste einer versunkenen Stadt handeln könnte. Womöglich aus dem Mittelalter. Da hat es verschiedene Flutkatastrophen gegeben, bei denen alte Städte völlig zerstört wurden. Wow, ich bin beeindruckt. Und wie wollen Sie das überprüfen? Wir werden Unterwasserarchäologie betreiben. Das heißt, wir werden viele Tauchgänge unternehmen und die Steine dort untersuchen. Das heißt natürlich, wenn wir bleiben dürfen. Klar, wenn Sie uns dafür Ihre Ausrüstung vorführen. Aber gern. Kommt an Bord und seht sie euch an. Wow! Ja. <lacht> Staunend sahen sich die fünf Freunde an Bord des Hausbootes um. Nachdem Sarah ihnen die Unterwasserkarte gezeigt hatte, wurden sie mit Tee und Keksen bewirtet. Als sie an den Strand zurückkehrten, war George sehr zufrieden, dass sie den drei jungen Leuten den Besuch auf der Felseninsel gestattet hatte. Am nächsten Morgen wurden sie durch Timmys lautes Gebell geweckt. Timmy, was ist denn los? Ich komme! Was? Ich komme mit! Ja. Los! Ah, morgen Mädels! Morgen Julian! Timmy, sind die neuen Robben unheimlich? Robben? Seit wann gibt's es hier denn Robben? Nein, Sarah und Diane haben ihren ersten Tauchgang begonnen. So Aber Timmy gut. ist das Gerät ziemlich unheimlich. Er denkt wohl, dass Leute, die wie Robben aussehen, nicht so schwer atmen sollten. <lacht> <lacht> Wo ist Dick? Penn noch. <lacht> Wieso sind Sarah und Diane denn schon so früh unterwegs? Keine Ahnung. Vielleicht sind sie Frühaufsteher. Im Gegensatz zu uns sind sie ja nicht zum Vergnügen hier. <lacht> Guten Morgen, Kinder. Morgen. Oh, auch schon wach. Wir haben schließlich Ferien. Wieso sind Sie denn schon so früh unterwegs? Ich wollte mir das Areal so früh wie möglich ansehen. Aber unter Wasser ist es noch ein bisschen dunkel. Ich möchte doch noch warten, bis die Sonne etwas höher steht. Ja, inzwischen können wir die Insel kartografieren, wenn wir dürfen. Äh, nur zu, ich wollte schon immer mal eine genaue Karte von der Felseninsel machen. Huch, ich bin nur froh, wenn mir jemand die Arbeit abnimmt. Dann zeigen Sie uns, wie die Ausrüstung funktioniert? Na sicher, warum nicht? Also seht her. Das hier ist das Mundstück. Man nennt das einen Lungenautomaten. Inzwischen war auch Dick erwacht und aus dem Zelt gekrabbelt. Er saß gerade über seinem Frühstückssandwich, als Felix erschien und sich zu ihm setzte. Morgen, Dick. Mm, morgen, Felix. Möchten Sie auch ein Brot? Beim Campen schmeckt das Essen immer doppelt so gut wie sonst. Nein, danke. Mm, okay. Ich habe schon vor über einer Stunde gefrühstückt, bevor die Ladies ihren Tauchgang unternommen haben. Mhm. Musste mich um die Ausrüstung kümmern. Sie sind wohl so eine Art Mädchen für alles, was? Ja, dafür würde ich angeheuert. Ich kümmere mich um die Ausrüstung und achte darauf, dass den Mädels nichts passiert. Mhm. Außerdem bin ich Chefkoch, Kapitän, Ingenieur und Alleinunterhalter in einer Person. <lacht> Ganz schön viele Aufgaben für einen einzigen Mann. Ja, kann man wohl sagen. Aber das Geld stimmt. Der Vater der beiden bezahlt mich gut dafür, dass ich das Kindermädchen spiele. Mhm. Wenn der die nicht so viel Kohle hätte, könnten sich doch eine Archäologiestudentin nicht so eine Expedition leisten. Ich wünschte nur, die Damen wären etwas dankbarer. Tja, Die scheinen sich mit Diane ja nicht besonders zu verstehen, oder? Ein geblötes Weibsbild. <lacht> Aber jetzt mal was anderes. Ihr kennt doch die Insel so gut. Ich habe da eine Ruine gesehen. Ja, das war früher mal eine Burg oder sowas. Wir haben da oft gespielt. Das ist wohl noch aus der Zeit, als es noch Piraten und Strandräuber gab. Ja. Ich habe da ein paar Geschichten gehört. Kannst du mir mehr darüber erzählen? So viel Sie wollen. Also, hier auf der Felseninsel gab es diese Burg. Und mhm. früher ist hier auch mal ein Schiff gesunken. <lacht> Hast du nicht gesagt. Ja, ehrlich. Es wurde bei einem Sturm auf den Strand geworfen und mhm. wir haben damals ein Vermögen gefunden. Mhm. Natürlich haben die Leute früher auch von der Strandräuberer gelebt, aber das können sie sich mhm. ja denken. Weißt du, ob die damals tauchen konnten? Tauchen? Na, es gab natürlich noch keine Tauchausrüstung oder U-Boote. Mhm. Allerdings sagten den Leuten aus dieser Gegend schon immer nach, dass sie zu den besten Schwimmern des Landes gehören. Also konnten die meisten wahrscheinlich auch tauchen. Mhm. Alfe, das ist ein Freund von George, der kann volle fünf Minuten unter Wasser bleiben. Das schaffen ja sonst nur Kampfschwimmer. Ach, äh, wo wir gerade davon sprechen, wenn ich Ihnen jetzt alles über die Strandräuber erzähle, dann äh, zeigen Sie mir, wie man taucht. Abgemacht. <lacht> Super. erzählte dem Assistenten der Studentinnen alte Piraten- und Strandräubergeschichten. Julian, George und Anne machten derweil erste Bekanntschaft mit der Tauchausrüstung. Später gesellte sich Felix zu ihnen. Das ist ja ein unheimliches Gefühl. Wenn man dieses Ding muttert, kann man ja gar nicht mehr atmen. Das ist eine Frage der Gewöhnung. Du darfst nicht mehr versuchen, durch die Nase zu atmen. Atme durch den Mund. Als hättest du eine Erkältung. Muss komisch sein, mit diesem Ding im Mund im Wasser herumzuschwimmen. Das ist wie mit deinem Schnorchel, Anne. Das haben wir doch schon oft gemacht. Ja, und endet jedes Mal fast abgesoffen dabei. <lacht> so, wir müssen mit dem Kartografieren anfangen. Was dagegen, wenn ich mit Julien einen kleinen Tauchgang unternehme? Ja. Okay, aber denk dran, nachher die Flaschen wieder zu füllen. Du brauchst mich nicht ständig an meine Aufgaben zu erinnern. Kann ich mitkommen? Ja, gern. Sicher. Und wenn Anne mir beim Vermessen hilft, lade ich euch heute Abend zum Essen auf dem Hausboot ein. Äh, Felix ist ein ziemlich guter Koch. Ja. Ja, ja. Begeistert luden sich Julian und George die Tauchausrüstung auf den Rücken und folgten Felix ins Wasser. Unter Wasser begegnete ihnen eine ganz andere Welt. Sie schwammen ein wenig hin und her, um sich an das Gefühl der Tauchausrüstung zu gewöhnen. Doch als Julian weiter um die Felseninsel herumschwimmen wollte, zeigte Felix auf seine Uhr und machte das Zeichen zum Auftauchen. Inzwischen hatten die beiden Frauen mit Hilfe von N die Ruine kartografiert. Am Abend waren die fünf Freunde, wie besprochen, zu einem köstlichen Essen auf dem Hausboot eingeladen. Zum Dank dafür veranstalteten die Kinder ein Lagerfeuer, an dem sie mit ihren Gästen noch lange saßen. Das war wirklich ein tolles Erlebnis. Es war wie Fliegen, nur unter Wasser. Genau, ich habe mich ganz schwerelos gefühlt. Ja, ich auch. Schade, dass es nur so kurz war. Warum sind wir so früh aufgetaucht, Felix? Ich wollte mir gern die Küstenlinie der Felseninsel unter Wasser ansehen. Ich wollte nicht riskieren, dass dir die Luft ausgeht. Hm. Aber die Flaschen waren doch noch halb voll. Anfänger verbrauchen aber sehr viel Luft, weil sie hektischer atmen als erfahrene Taucher. Willst du mir jetzt auch schon sagen, wie ich meinen Job zu machen habe? Nein, nein, natürlich nicht. Tut mir leid. Ich wäre nur gern länger getaucht. Als Sie neulich die Unterwasserkarte gesehen haben, ist mir was Komisches aufgefallen an der Stelle, an der die Ruine steht. Kann ich die Karte vielleicht nochmal sehen? Was ist dir aufgefallen, George? sah aus wie eine Art Höhle, direkt unter der Ruine. Da hast du sicher was falsch verstanden. Unterwasserkarten sind schwierig zu lesen. Wir können es uns aber ansehen. Felix, holst du bitte die Karte? Ich habe jetzt drei. Außerdem bin ich müde. Ihr könnt die Karte ja morgen früh ansehen. Ach, schon gut, Felix. Wir sehen uns das morgen an, ja, George? Ja, meinetwegen. Ich finde das alles sehr spannend, aber ich gehe jetzt trotzdem schlafen. Es war ein langer und aufregender Tag und nach dem guten Essen bin ich so voll, dass ich ganz müde geworden bin. Aber danke für alles. Und danke für eure Hilfe. Ich <lacht> gehe auch schlafen. Ach, ähm, dürfen wir uns morgen nochmal mit der Tauchausrüstung beschäftigen? Na, ja, wenn Felix Zeit für euch hat, ja. Also mhm. Gute, mhm. Nacht, gute, gute Nacht, Kinder. Gute Nacht. Schlaf Sie gut. Ja, bis morgen. <lacht> In der Nacht wachte George auf, weil sie Durst hatte. Als sie vor dem Zelt nach der Wasserflasche suchte, fiel ihr plötzlich etwas auf. Was ist denn das? Das mir ist ja... es leuchtet. uns mal runtergehen zum Strand und nachsehen, was da los ist. Timmy, siehst du das? Da, da ist ein Leuchten unter Wasser. Ist ja gut. Und Fein. Wer ist da? Sind Sie das, Felix? Einfach so. Am nächsten Morgen erzählte George ihren Freunden beim Frühstück vor dem Zelt, was in der Nacht passiert war. Mmh. Eier und Speck vom Grill! <lacht> Wunderbar, Anne! Campen ist doch eine feine Sache! Was würdet ihr nur machen, wenn ihr mich nicht als Campingköchin dabei hättet? Oh ja! Sag mal, habt ihr mir eigentlich nicht zugehört? Ich rede hier von unheimlichen Vorkommnissen und euch interessieren nur die Eier auf dem Grill! Also, du hast dein Leuchten unter Wasser gesehen? Bist du sicher? Klar bin ich sicher. Und da war auch ein Mann. Bestimmt hast du nur geträumt, George. Oder es war Felix, der sich die Beine vertreten hat. Und das Unterwasserleuchten? Vielleicht liegt da unten ja wirklich eine versunkene Stadt. Die beiden haben mit ihren Tauchgängen die Geister geweckt. Das glaubst du doch selbst nicht, Anne. Also ehrlich, Anne, wie oft haben wir schon mit angeblichen Geistergeschichten zu tun gehabt, die sich dann als Quatsch herausstellten? nicht sicher. Hallo. Guten Morgen. <lacht> ja, guten Morgen. George behauptet gerade, sie haben die Geister der versunkenen Stadt geweckt. Sie hat letzte Nacht das Meer leuchten sehen. <lacht> Wie bitte? Meer leuchten. <lacht> ja, ich bin nachts aufgewacht und da, ja, und da leuchtete das Meer. Ach, wahrscheinlich hast du nur geträumt, George. Ja, da unten gibt es keine Geister, keine Bange. Wir müssen jetzt los. Seid ihr fertig, Ladies? Ja, alles klar. Es kann losgehen. Felix, waren Sie letzte Nacht am Strand? Ich? Nein, nein, ich ganz bestimmt nicht. Darf ich mir nachher Ihre Tauchausrüstung auch mal ansehen? Nein. Wehe, du gehst da ohne meine Erlaubnis ran. Es ist gefährlich für Kinder, mit Tauchgeräten umzugehen. Ich will nicht, dass etwas passiert. Ja, okay. Was ist denn denn über die Leber gelaufen? Er macht sich nur Sorgen, dass die Kinder leichtsinnig mit der Ausrüstung umgehen. Deswegen muss man doch nicht gleich so unfreundlich werden. Stimmt. Wahrscheinlich hat er nur schlecht geschlafen. Wir müssen jetzt los. Bis später. Ja, bis später. Viel ja, Glück. Wenig später ruderten Dick und N. zum Festland hinüber, um neue Vorräte einzukaufen. Julian und George beschlossen, zur Ruine zu gehen und das Unkraut dort zu bekämpfen. Als sie ankamen, hörten sie aus der Tiefe des Ruinengrundes klopfende Geräusche. Hörst du das, George? Da, da ist ein Klopfen. Du hast recht. Was muss sein? Anne würde auf einen Poltergeist tippen. <lacht> <lacht> Hallo? Keine Antwort. Lass uns mal nachsehen. Ja, warte. Komm, <lacht> oh. <lacht> Hallo? – Hallo? Hallo? Ist da jemand? – Hey, ihr zwei! – Was machen Sie hier? – Ich? Ich sehe mir die Ruine an. Für die Karte, die wir von der Insel machen wollen, wisst ihr? Mhm. – Wieso? Sie können doch die Ruine einfach einzeichnen. Die brauchen Sie nicht zu untersuchen. Die ist ungefähr 200 Jahre alt. Für eine ordentliche Karte brauchen wir eben Details, okay? Ja, schon gut. Sarah will schließlich eine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Felix! Felix, komm schnell! Hier <lacht> ist nichts passiert! Sarah, ist etwas passiert? Wir haben da unten etwas gefunden, ja! Wirklich? Was denn? Ruinen! Wir haben da unten wirklich Reste von einer Art Stadtmauer gefunden. Oh. Jedenfalls sieht es so aus. Es ist ja so aufregend. Ja, wir haben ein paar Brocken abgebrochen. Die schicken wir morgen in ein Labor und lassen sie analysieren. Na, mal sehen, wie alt sie sind. Ja, das muss gefeiert werden. Oh, ja. Ja. <lacht> und N. waren kurz vor dem Abendessen aus Kirin gekommen. Später saßen alle wieder zusammen im Hausboot und genossen ihren Nachttisch. Mm. Oh. Ja, und was geschah dann? Die Monsterkrake schoss hinauf, schlang die Tentakeln um das Schiff und zog es mit Mann und Maus in die Tiefen des Ozeans. Aufhören, das ist ja schrecklich! <lacht> <lacht> Anne, das ist doch bloß eine Schauergeschichte! Mir reicht's! Erst die Geister der versunkenen Stadt und noch die Monster aus der Tiefe! Anne, jetzt sei doch vernünftig! Du weißt, dass es keine Geister gibt! George hat nur geträumt! Na, ich muss jedenfalls heute Nacht in einem Zelt schlafen auf dieser Insel! Aber hier gibt es bestimmt keine Geister! Hier gab es nur ein paar Piraten und Strandräuber. Und das ist auch schon lange her. Sie müssen es ja wissen. Sie haben sich schließlich in Kirin ziemlich ausführlich nach der Geschichte der Insel erkundigt. Sie waren ziemlich neugierig. Das habe ich gehört, als wir heute Nachmittag im Dorf waren. Ähm, ja... Ja, das habe ich. Das war nur... Ich, ich wollte Sarah ein bisschen mit ihrer Recherche unterstützen. Etwas über die Insel herausfinden. Ach... Obwohl du gar nicht an meine Theorie glaubst? Ich glaube zwar nicht, dass du mit deiner Theorie recht hast, hm. aber ich werde schließlich dafür bezahlt, dich zu unterstützen. Stimmt. Dafür hat unser Vater schließlich eine schöne Stange Geld rausgerückt. Sie haben sogar versucht, eine genaue Karte der Insel und der Ruine zu bekommen. Unsere Bibliothekarin Mrs. Banks hat es mir erzählt. Was ist das hier, ein Kreuzfahrer? Das muss ich mir nicht länger gefallen lassen. Äh, was? Na, der hat ja eine Laune. So ist er schon den ganzen Tag. Wir haben ihn heute in der Ruine erwischt. Was? Sollte er wirklich eine Karte davon erstellen? Nein. Nein, wieso? Die Ruine interessiert uns überhaupt nicht. Die ist erst 200 Jahre alt und passt nicht in meine Theorie von einer Stadt, die von einer Flutwelle im Mittelalter zerstört wurde. Ich frage mich, was er dann dort unten gemacht hat. Oh, was auch immer. Hör zu, Kinder. Sarah und ich wollen morgen wieder früh raus. Mhm. Wie wär's, wenn wir das Abendessen beenden, hm? Okay, also gute Nacht. Gute mhm. Nacht. Vielen Dank für das Essen. Gerne. In dieser Nacht wälzte sich N. hin und her, geplagt von Albträumen. Als sie mitten in der Nacht schweißgebadet erwachte, hatte sie das Gefühl, im stickigen Zelt keine Luft mehr zu bekommen. Sie krabbelte heraus und erschrak. In der Ferne sah sie ein Leuchten im Meer, genau wie George es beschrieben hatte. Stocksteif stand sie eine Weile da und beobachtete das Licht, das sich zu bewegen schien. Zitternd kroch sie ins Zelt zurück und weckte George. Als die beiden Mädchen wieder zum Strand kamen, war das Leuchten verschwunden. Nur mit Mühe konnte George ihre Cousine beruhigen. Am nächsten Morgen war Anne fest entschlossen, der Felseninsel und den unheimlichen Vorgängen dort den Rücken zu kehren. Jetzt beruhige dich doch, Anne. Sei vernünftig. Es gibt überhaupt keinen Grund, dich von hier vertreiben zu lassen. Aber das Leuchten war echt unheimlich. Ach, Spökenkickerei. Ist doch alles Quatsch. Dafür gibt's wie immer eine vernünftige Erklärung. Ach ja, und welche? Na, das weiß ich jetzt so schnell auch nicht, aber Also, George hat etwas gesehen und Anne hat auch etwas gesehen. Ja. Ich sage, wir sollten dem auf den Grund gehen. Ich habe um wie willst du das machen? Wir halten heute Abend eine Nachtwache ab. Mhm. Wir gehen nicht in die Zelte, sondern bleiben am Strand, wenn es dunkel wird. Und falls das Leuchten dann wieder erscheint? Ja, was dann? Was willst du dann tun? Nicht mit einem Schnorchel ins Meer stürzen und nachsehen, was da so leuchtet? Also ohne mich. Ich will nach Hause. <lacht> Geschichte auch ein bisschen unheimlich. Aber wir müssen rauskriegen, was das ist. Sonst äh, trauen wir uns in Zukunft überhaupt nicht mehr hierher. Jedenfalls hat alles angefangen, als Sarah und Diane herkamen. Sag ich ja! Sie haben die Geister geweckt. Quatsch. Aber vielleicht haben Sie mit ihren Untersuchungen das Meer aufgewühlt oder so. Es gibt manche Algen, die phosphoreszieren, wenn sie aufgewühlt werden. Algen, die phosphor... Wie bitte? Phosphoreszieren, <lacht> Anne. Sie werden aufgefüllt und geben dann so eine Art Leuchtstoff ab. Genau. Sie leuchten eben im Dunkeln. Aber das Licht, das Anne und ich gesehen haben, hat sich bewegt. Und zwar ziemlich zielstrebig. Nicht wie ein Eigenteppich, der von der Strömung bewegt wird. Also, ich sage, wir halten Nachtwache. Ja, gut, meinetwegen. Ja. Und bis dahin lassen wir unsere Forscherin nicht aus den Augen. Ja, und äh, ich werde Felix genauer unter die Lupe nehmen. Tu das, Dick. Der hat irgendwas zu verbergen. Ja. Ich sag ja immer noch, auf der Unterwasserkarte ist eine Höhle unter der Ruine zu sehen. Also wenn du recht hast, George, dann will Felix auf jeden Fall, dass wir nichts davon erfahren. Ein Grund mehr, ihn zu beobachten. Während George und N. sich so viel wie möglich um Sarah und Diane kümmerten, beobachtete Dick Felix. Er schlenderte in seine Richtung, als Felix gerade damit beschäftigt war, die Pressluftflaschen neu zu füllen. Doch er war nicht allein. Ein kleines Motorboot war neben dem Hausboot vertäut. Dick hörte, wie sich Felix mit einem Mann unterhielt. Dazu. Das dauert alles viel zu lange. Wer weiß, wie lange die beiden Mädels ihren tollen Theorien noch nachjagen. Also beeil dich, sonst suche ich mir einen anderen Partner. Erstmal musst du einen anderen Dummen finden, der für dich nach Piratenschätzen sucht. Hallo, Felix! Dick? was machst du denn hier? Ich wollte mir doch die Ausrüstung mal genauer ansehen. Hallo, ich bin Dick. Wer sind Sie denn? <lacht> ich, ähm, ich habe Felix nur ein paar Sachen vom Festland gebracht, die er bestellt hatte. Genau. Und jetzt muss er gehen. Du sagst es, Felix. Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Ja, ja. Schon gut. Bis dann also. Du bist also immer noch an der Taucherei interessiert? Aha. Soll ich dir die Ausrüstung erklären? Wenn sie Zeit dafür haben? Na klar. Warum nicht? Ich muss nur noch schnell meine Arbeit hier fertig machen. Sie füllen wohl gerade die Flaschen neu, was? Ja, genau. Siehst du? Alle drei Flaschen haben so sodass wir lange unter Wasser bleiben können. Sagen Sie, wieso müssen Sie denn Ihre eigene Flasche auch neu befüllen? Was? Soweit ich sehen konnte, sind Sie doch gar nicht getaucht. Wieso muss Ihre Flasche also auch neu befüllt werden? Das ist... Meine Flasche, ja... Ich habe ich hab neulich aus Versehen das Ventil nicht richtig zugedreht. Und hab's nicht gemerkt. Aha. Deshalb ist die Pressluft aus der Flasche raus und... Aber zischt es denn nicht, wenn die Luft aus der Flasche entweicht? Das müsste man doch hören, ich oder? Ich hab's eben nicht gehört, okay? Aha. War wahrscheinlich gerade mit den beiden Primadonnen beschäftigt, die sich einbilden, hier Forschungsarbeit zu machen. Ja, ja, Sie schulden mir hier schließlich keine Erklärung. Ja, schon gut. Also pass auf. Mhm. Das hier ist der Lungenautomat. Okay. Und das ist die Anzeige, die zeigt, wie viel Luft noch in der Flasche ist. Dick hatte nun einen definitiven Verdacht. Als seine Freunde am Abend ihre Schlafsäcke am Strand ausrollten und sich anschickten, den Sonnenuntergang zu beobachten, versteckte er sich im Gebüsch nahe dem Bootssteg. Als der Mond aufging, hörte Dick das Geräusch, das er erwartet hatte. Jemand auf dem Boot legte seine Tauchausrüstung an. Leise schlich sich Dick auf das Boot. Im Felix unternimmt also Nachttauchgänge. Das müssen die anderen unbedingt wissen. Julian, George und Anne lagen in ihren Schlafsäcken am Strand. Plötzlich fing Timmy an zu knurren und zu bellen. Was ist denn? Siehst du was? Da, das Leuchten. Die Geister der versunkenen Stadt. Ah, das Licht bewegt sich wirklich sehr zielgerichtet. Es ist Felix. Was? Ja, ich habe ihn beobachtet. Es ist Felix, der unternimmt einen Nachttauchgang mit einer starken Unterwassertaschenlampe. Eine Taschenlampe, das ist alles? Keine Geister? Nein, keine Geister. Ich schwöre Aber wieso tut er das? Was soll denn das? Vielleicht sucht er einen Zugang zu der Höhle unter der Ruine. Ich habe heute ein Gespräch zwischen ihm und einem anderen Mann mitgehört. Klang, als ob die beiden Piratenschätze auf der Insel suchen. Meinst du wirklich? Das würde die Heimlichkeiten erklären. Ja. Piratenschätze. So ein Quatsch. Und dafür riskiert er einen Alleingang? Du hast recht, George. Er nimmt da ein ganz schönes Risiko in Kauf. Sarah und Diane haben uns doch erzählt, wie gefährlich es ist, allein zu tauchen. Ja, Da kann alles Mögliche passieren. Das ist lebensgefährlich. Also morgen frage ich ihn, der könnte sicher sein. Merkt mir so einen Schrecken ein und erzählt nichts von seinen Touren. Na, der kann vielleicht was erleben. <lacht> Wenn du nicht an Geister glaubst, kannst du ganz schön energisch sein, Ann. Ja, und jetzt gehe ich energisch schlafen. <lacht> <lacht> Gute Nacht. Am nächsten Vormittag marschierten die fünf Freunde, allen voran die immer noch gut entbrannte zum Hausboot, um Felix zur Rede zu stellen. Doch sie trafen nur Sarah und Diane an, die beide einen niedergeschlagenen Eindruck machten und ihre Sachen zusammenpackten. Hallo. Was tun Sie hier, Sarah? Packen Sie Ihre Sachen ein? Ja, wir brechen unsere Zelte hier ab. Und wieso denn so plötzlich? Ich habe heute Morgen mit dem Labor telefoniert, zu dem wir die Proben von der Stadtmauer geschickt hatten. Oder was immer es ist, was da unten liegt. Es ist wohl nicht die Stadtmauer einer versunkenen Stadt aus dem Mittelalter? Nein, es stammt aus dem 18. Jahrhundert. War oh. vielleicht eine alte Hafenbefestigung oder sowas ähnliches. Tja, Tja es wäre ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Tut mir echt leid für Sie. Aber wo ist Felix? Hm? Felix? Äh, keine Ahnung. Ich habe ihn heute noch gar nicht gesehen. Vielleicht schläft er länger. Was wollt ihr denn von ihm? Ich habe ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Also wir waren so mit unserer Enttäuschung beschäftigt, dass wir noch gar nicht an ihn gedacht haben. Felix? Felix, du Schnarchnase! Zeit zum Aufstehen! Komisch. Felix? Also, er ist nicht da. Was? Komisch. Er doch nicht einfach abgehauen sein. Warum sollte er? Außerdem sind alle seine Sachen noch hier. Was ist denn, Timmy? Ich weiß ja, du magst die Prestoflaschen nicht, aber... Ich glaube, er will uns was sagen, George. Da liegen nur zwei Pressluftflaschen, die von Felix fehlt. Stimmt. Ihm wird doch wohl nichts passiert sein auf seinem Tauchgang. Was? Wel welcher Tauchgang? Der, den er gestern Nacht unternommen hat. Ja. Mit einer starken Taschenlampe. Er ist allein auf einen Nachttauchgang gegangen? Ja, ja. Das ist ja merkwürdig. Ja. Also so leichtsinnig ist ein erfahrener Taucher normalerweise nicht... Es könnte ihm wirklich was passiert sein. Wir müssen Hilfe holen. Okay, lasst uns die Aufgaben verteilen. Wir werden zum Festland rüberfahren und die Polizei alarmieren. Die haben sicher einen Rettungsdienst. Das sollte nur eine von Ihnen mit einer von uns tun. Die Polizeistation liegt ziemlich versteckt. Sie können sich nicht leisten, lange danach zu suchen. Wenn Felix etwas passiert ist, zählt jede Minute. Ich fahre mit Diane rüber, wenn es Ihnen recht ist. Ja, ja in Ordnung. Also, ich werde runtertauchen und nach ihm suchen. Äh, vielleicht kann Julian mich begleiten. Er hat mhm. ja neulich mit mir schon ein bisschen Tauchen geübt. Ja, und das Meer ist hier nicht tief. Ja. Okay, und Dick und ich werden dann die Insel absuchen. Mhm. Mhm. Vielleicht ist er ja auch heute früh in die Ruine geklettert. Die scheint ihn sehr zu interessieren. Also, schön. Dann los. Ja. ja, komm. Okay, los, los. Kurze Zeit später waren Sarah und Julian im Wasser, während das Hausboot mit Diane und Anne an Bord gen Kirin tuckerte. George und Dick gingen zur alten Ruine und riefen nach Felix, als Timmy plötzlich anfing laut zu bellen und sich auffällig zu verhalten. Auf. Ja, warte. Komm, Timmy, los. Ja, fein, mein Güter, ja, fein. Timmy, was suchst du denn da am Boden? George, da ist irgendwas aus Metall. Aus Metall? Ja. Aber wir haben hier unten doch nie irgendwas aus Metall gefunden. Nein, aber sieh mal, da glänzt was. Das ist, das sieht aus wie eine Schiele oder so. Warte, warte mal, hilf mir mal, den Sand wegzuwischen. Was ja. da ist das Sandik? Eine Klappe. Ja. Die habe ich hier noch nie gesehen. Timmy hier ist ja ganz wild. Was ist denn, Tim? Oh Mann! Ganz so schwer! Das ist. Da ruft jemand um Hilfe! Ja! Das muss Felix sein! Los, George, wir müssen da runter! Hier! Schaffst du es? Ja! Mensch, es geht ja immer tiefer. Uh -huh. um dieser Gang scheint in eine Art Verlies zu führen. Da vorne, eine Höhle. Ja. <lacht> Sieh dir das an. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es eine solche Höhle hier gibt. Mensch. Felix, sind Sie seit gestern Abend schon hier? eingeschwommen Und als ich mich umsehen wollte, ist dieser Felsen darunter gefallen. Er klemmt mein Bein ein. Oh nein. Ich kann hier nicht weg. Oh, Los, wir müssen versuchen, den Felsen anzuheben. Na klar. Hören Sie, Felix, wenn ich bis drei gezählt habe, dann versuchen wir, den Felsen anzuheben und Sie ziehen das Bein raus, klar? Klar. Los, George, auf drei. Eins, zwei und drei. Oh, dieses Ding sitzt bombenfest. Den kriegen wir nie ohne Hilfe oh, nein. weg. Sagen Sie mal, was machen Sie überhaupt in dieser Höhle hier? Sie haben auf der Unterwasserkarte gesehen, dass es einen Zugang vom Meer in diese Höhle gibt, nicht wahr? Das wollten Sie untersuchen. Deshalb der nächtliche Tauchgang. Genau. Ich habe vermutet, dass diese Höhle früher einmal trocken gelegen haben muss. Das hier war doch ein Piratennest. Ich, ich war sicher, dass es hier Schätze Nein. zu entdecken gibt. Sie oder Ihr Komplize? Oder ist es Ihr Auftraggeber? Woher weißt du das? Ich habe neulich Ihr Gespräch mit dem anderen Typen gehört. Haben Sie wirklich geglaubt, dass es hier Piratenschätze gibt? <lacht> er war sehr davon überzeugt. Er hatte eine alte Karte gefunden. <lacht> da sind Sie ja wirklich auf den ältesten Scherz an der Küste reingefallen. Wissen Sie, wie viele falsche Schatzkarten hier im Umlauf sind? Das wusste ich natürlich nicht. <lacht> Hör zu, George. Das können wir alle später klären. Erstmal musst du jetzt Hilfe holen. Wir müssen Felix hier rausbringen. Versucht, Julian und Sarah zu finden. Oder warte draußen, bis Anne und Diane mit den Hilfskräften aus Kirin kommen. Und dann zeig ihnen den Weg. Ja, und du? Ich bleib hier bei Felix. Nein! Diese Höhle bröckelt ziemlich. Du bist hier nicht sicher. Das geht nicht. Sie hat recht, Dick. Du solltest mit ihr gehen. Oh nein, ich bleibe bei Ihnen. Jemand muss dafür sorgen, dass wir Bewusstsein bleiben. Los, George, beeil dich! In Ordnung. Los, komm, nie. Während George und Timmy sich durch die Ruine zurückkämpften, wartete Dick geduldig mit Felix darauf, dass Hilfe kam. Plötzlich hörten sie ein unheimliches Blubbern. Was ist das, Felix? Taucher. Felix, was ist passiert? Julian, ja. ein Glück, dass ihr kommt. Felix ist gestern Abend in diese Höhle oh geschwommen und dann hat sich ein Felsen gelöst und ist auf sein Bein gefallen. Oh, hast du Blut verloren? Nein, aber das Bein ist, glaube ich, gebrochen. Oh, Sieht furchtbar aus. Der Felsen sitzt so fest, dass ich hier nicht wegkomme. Und mir ist verdammt kalt. Oh, das kann ich mir vorstellen. Die Höhle scheint nicht sehr stabil zu sein. Ja, scheint mir auch so. Oh, Lasst uns doch noch mal versuchen, den Felsen wegzustemmen. Vielleicht schaffen wir es jetzt zu dritt. Ja. Ähm, wir müssen aber erstmal noch die Luftflaschen loslegen. So. Sind wir fertig? Ja. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Los, auf drei. Eins, Eins, zwei, zwei oh, drei. Ich hab das Bein rausgezogen. Oh, oh. Komm, Felix. So. Kannst du. Äh, ja. Kannst du laufen? Ich werde es versuchen. Probier es. Wir stützen los. Oh, nichts mehr raus hier. Ah, Als N und Diane mit einem Sanitäter und einem Polizisten aus Kiran auf der Felseninsel ankamen, wartete George schon ängstlich auf sie und führte sie schnurstracks zur Ruine, während sie erzählte, was sich zugetragen hatte. Kurz bevor die Gruppe die Ruine erreichte, hörten sie ein ohrenbetäubendes Krachen. <lacht> Wo ist der Verletzte, den wir uns erzählt haben? Unten in der Höhle. Schnell, wir müssen zur Ruine. Komm, Ann. Schnell, wir müssen Sie da rausholen. Hallo? Ist da jemand? Los, wir müssen runterklettern und nach ihnen suchen. Moment mal. Wenn da unten wirklich eine Höhle angestürzt ist, dann bringen wir uns alle in Lebensgefahr, wenn wir dort runterklettern. Allein lassen Ich gehe jetzt nachsehen Das lässt du bleiben, junge Dame Ich kann das nicht zulassen Also gut, ich werde mich vorsichtig nach unten abseilen Hier, Paul, nimm das Seil Ich schlinge es mir um den Körper Ich, ich höre Stimmen Hallo? Hallo? Dick? Seid ihr da unten? Die Höhle da unten ist zusammengestürzt Sarah, äh, wo kommen Sie denn her? Julian und ich waren in die Höhle getaucht. Also Felix saß da unten fest. Wir haben ihn zwar frei bekommen und uns auf den Weg aus der Höhle gemacht, aber dann ist eine Ladung Fels runtergekommen. Was? Ja. Oh nein. Da ist alles eingestürzt. Und Julian und Felix sind noch da unten. Wir wurden getrennt. Und Leben Sie noch? Ich weiß es nicht. Aber was machen wir denn jetzt? Wir müssen sie da rausholen. Und wie willst du das anfangen? Da können wir ohne schweres Gerät überhaupt nichts tun. Wir laufen jetzt zu unserem Rettungsschiff zurück und fordern Verstärkung an. Aber wir müssen uns beeilen. Wer weiß, wie es denen da unten geht und wie viel Luft sie noch haben. Ja. Dann los. Los. Wir müssen uns beeilen. Ja. So schnell sie konnten, rannten alle zum Strand hinunter, um Hilfe herbeizuholen. Doch als sie den Strand erreichten, sahen sie plötzlich, nicht weit entfernt, Luftblasen aufsteigen. Da hinten, da steigen Luftblasen auf. Da kommt Taucher. Hilfe, helft mir. Ich hab Felix dabei. Schnell, wir müssen die beiden da rausholen. Komm, Paul! Das. Okay. Julian, Gott sei Dank, ihr seid nicht verschüttet. Was ist denn passiert? Sarah und ich sind getaucht, um Felix zu suchen. Wir haben den Eingang zur Höhle gefunden und da waren Felix, Dick und George. Das wissen wir schon. Ihr habt Felix' Bein frei bekommen und dann versucht zu entkommen. Und dann ist die Höhle eingestürzt. Genau. Wir sind von Dick und Sarah getrennt worden durch den Einsturz. Wir saßen also in der Höhle fest. Der Durchgang nach oben war dicht. Und es sah so aus, als würde der Rest auch jeden Moment runterkommen. Da kam nur noch eine Möglichkeit in Frage. Julian musste mich unter Wasser aus der Höhle rausschleppen. War gar nicht so einfach, einen Mann unter Wasser zu schleppen. Er konnte das eine Bein ja nicht mehr bewegen. Aber er hat es geschafft. Ja. Er hat mir Sarahs Pressluftflasche gegeben und mich dann unter Wasser hierher geschleppt. Er hat mir das Leben gerettet. Wie konnten Sie nur so leichtsinnig sein, Felix? Erst erschrecken Sie uns mit Ihrem blöden Licht zu Tode. Tut mir leid. Und dann bringen Sie auch noch andere Leute so in Gefahr. Da hat sie recht, Felix. Was hast du dir bloß dabei gedacht? Ich wollte eben auch mal was für mich haben. Und nicht immer nur für reiche Leute wie euren Vater arbeiten, okay? Und das mit den Piraten schien mir plausibel, nachdem ich mir Freds Geschichte angehört und auf der Unterwasserkarte die Höhle entdeckt hatte. Tja, Sie könnten jetzt tot sein. Da würde Ihnen ein Schatz auch nichts mehr nützen. Vorwürfe könnt ihr ihm später machen. Jetzt müssen wir ihn erst mal ins Krankenhaus bringen, um sein Bein richtig zu versorgen. Komm schon. Ich bin froh, dass alles überstanden ist. Ich habe echt Angst gehabt, als ich gehört habe, wie die Höhle einstürzte. Wie sind wir bloß wieder in dieses Abenteuer geraten? Hey, meckern nicht. Du warst es doch, die Besuch auf der Insel wollte. Ich? Ja. Klar, du. Ich wollte ja gleich meine Ruhe haben, aber du warst ja abenteuerlustig und hast mich überredet, die Leute auf die Insel zu lassen. Aber ich, ich wollte doch nie, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Wahrscheinlich warst du von einem Geist besessen. Ah. <lacht> <lacht> <lacht> wir sind die Freunde, und Dick, und und Timi, der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Zrobkien abend heuer und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaubt ihr.